hm Assalamu alaikum, wa rahmetullahi wa barakatuhu, poštovam gledatelji, još jedna aktualna tema u emisiji Naša svakodnevnica. O čemu se radi, imat ćete prilog pogledati u narednom prilogu. Korupcija je zloupotreba povjerene moći radi sticanja koristi. Korupcija se može podvesti pod visoku, sitnu i političku korupciju ovisno o iznosu novca koji je izgubljen i sektoru u kojem se pojavljuje. Visoka korupcija su dijela počinjena na visokom nivou vlasti koja narušavaju pravila ili funkcionisanje države, omogućavajući zvaničniku da stekne koristi na štetu javnog dobra. Sitna korupcija je svakodnevna zloupotreba povjerenih ovlaštenja od strane javnih zvaničnika nižeg i srednjeg nivoa kroz njihovu interakciju sa običnim građanima. Politička korupcija je manipulacija politikama, institucijama i pravilima postupaka u raspodjeli resursa i finansiranju od strane političkih donosioca odluka. Brojne su štetne posljedice korupcije, pa tako na području privrede korupcija usporava privredni rast, spriječava sigurno i racionalno investiranje kao i fair privredno tržište te dovodi do rasipanja proračunskog novca. Na socijalnom području korupcija povećava siromaštvo nejednakost građana te pridonosi općem osjećaju nesigurnosti i nezadovoljstva. Među najvažnijim posljedicama korupcije je gubitak javnog povjerenja u tijela državne vlasti, što se posljedično negativno odražava na poštene građanske i privredne odnose. Socijalne posljedice korupcije su povećanje siromaštva što najviše pogađa najslabije i nezaštićene. Indeks percepcije korupcije danas je uobičajno sredstvo prikazivanja stanja u društvu kada je riječ o korupciji. Ovim indeksom se mjeri stepen percipirane korupcije među javnim službenicima i političarima. Indeks percepcije korupcije u 2011. prema globalnoj ranglisti Transparency International na kojem nula označava visoku korumpiranu a 10 zemlju potpuno čisto od korupcije, Bosna i Hercegovina sa 3,2 je zadnja u svom okruženju. Bosna i Hercegovina spada u red najkorumpiranih zemalja u Evropi pa i u regiji. Korupcija je jedan od najvećih problema u našoj zemlji. Od 183 zemlje svijeta, Bosna i Hercegovina se nalazi između 91. i 94. mjesta. Svake sekunde u Bosni i Hercegovini korupcija uzme 74 konvertibilne marke. Mene drago i u večerašnjoj emisiji ugostiti nama dragog Hafiza Aliju Rahmana. Esselamu aleykum, wa rahmetullahu amkatku i dobro nam došli. Alijkum salam, wa rahmetullahu amkatku, bolje vas naši. Evo večeras tema jako aktuelna, korupcija. Šta je u suštini korupcija? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu, wa salamu, ala, <coughs> wa illallah, wa abduhu, wa Ako bismo govorili šta je to korupcija sa ovog nekog svjetovnog svatanja, naći da sociolozi ili oni koji se već bave tim problemom, da korupciju definiraju kao svaku vrstu amoralnosti defekti defekta pokvarenosti nečega čemu je istekao rok pa je zbog toga pokvareno i ta amoralnost deformacija neprirodnost pokvarenost kažu odnosi se na sve sfere života dal se radlo o političkoj amoralnosti odnosno nemoralnosti u politici u ekonomiji nečemu što je nezdravo dal se radlo o moralnoj odnosno o krizi morala dakle korupcija označava u svim sferama života ono što je pokvareno što se stiče na pokvaren taj način ili je već samo po sebi pokvareno, što nije moralno i tako dalje. Ako bismo govorili e, sa islamskog aspekta šta je to korupcija, islamski učenjaci su fakihi, oni koji se bave dakle islamskim pravom, jurisprudencijom, e, davali različite definicije na to šta je to korupcija. A jedna od tih definicija koja je po, po najviše da kažemo prihvaćena kod uleme i učenjaka je da, da je korupcija e, svako odavanje da se ostvari ne da se, se zatri istina a da navi, da, da se pomogne neistina. Dalje kažu korupcija je svako odavanje da bi se dobilo nešto, a našto se nema pravo, inače po nekoj prirodnoj, ja, prirodnom redosledu stvari, i dalje korupcija je svako davanje kako bi se ostvarilo neko to pravo, a ono u suštini pripada nekome drugome. Tako da i u ovom slučaju vidimo da, da, da, da je dakle, islamska eh, definicija korupcije eh, proširena, da ima dakle, širu sferu svog tog, svog obuhvatanje ili djelovanja, iako se ona u suštini slaže sa onim što su sociolozi kazali što je to korupcija, u svakom slučaju ona podrazumijeva bavljenje nečim e, na jedan nepošten, nemoralan, pokvaren način i priskrbljivanje sebi nečina, e, dakle, na takav jedan pokvaren, nemoralan način. Da, u bilo kojem vremenu e, Islam e, kroz Kur'an e, daje odgovore na sva pitanja, pa je možda nam reći kako Kur'an tretira A, pitanje korupcije. Kazat ćemo i, i, i ovo evo uzgred prije nego što se taknemo i samo kuranskog tretiranja ovog pitanja da e, gledavocima bude bolje jasno. Dakle, radi se o te da priskrbiš ili priuštiš sebi nešto. Ne mora se to odnositi samo na ispit na fakultetu ili na Uh, povlašten položaj u bolnici kod ljekara ili, ili na, uh, uh, na to da dobiješ posao preko nekoga ili tako dalje. Dakle korupcija će podrazumijevati sve one radnje koje si ti, kojima se ti sebi priskrbiš neku korist, a da nemaš na to pravo ili neko ima veće pravo, ili na jedan pokvaren način ili preko nekoga pače se ti njemu nešto revanširati tako dalje i tako dalje. Dakle to je jedno je čitav život to obuhvata. Sve sfere našeg življenja, od ekonomije, od politike, od biznisa, od uh, vjere, od uh, škole, bolnice i tako dalje i tako dalje. Što se tiče Kur'ana, islamski učenjaci kažu da korupcija je u Kur'anu spomenuta na tri mjesta. Izraumno i direktno Iako se može kazati da je spomenuta na pet mjesta, ali e, ovaj jedan ajac se u istoj ili sličnoj formi ponavlja na dva mjesta, tako da učenjaci kažu na tri mjesta je spomenuta korupcija. Evo spomenut ćemo za, za, za ovaj put dva primjera. U prvom slučaju izvišen je Allah Đelešanohu, kaže e, za one opisujući muslimane u vrijeme Muhammeda sallahu alaihi ve sellem, Da li bili mušrici, dolopoklonici ili neki drugi izreda nemuslimana uh, Govoreći za njih i, i dajući njihov opis pa kaže Sema'une lilkezibi eka'lune li suhti Sema'une lilkezibi eka'lune li suhti Ovaj ajac nosi na sledbenike Ehlul Kitaba Odnosno sledbenike knjige nemuslimane u vrijeme Muhammeda sallallahu sallam u Medini I Allah kaže oni mnogo laži slušaju I puno jedu haram i metka. Odnosno, zabranjenog i metka. Eka lune li suhti. I učenjaci kažu, kao što je Hasan el Basri i neki drugi iz reda tabiina, islamskih velikana, da je ovo eka lune li suhti konkretan primjer korupcije u Koranu. Znači, jedenje imetka ili priskrbljivanje imetka ili ostvarivanje neke koristi na jedan takav način putem te pokvarenosti, putem ovaj, nemoralnosti odnosno drugim riječima ono što je večašnja naša tema, mito i, i, i, i, i korupcija. E, I pazite, Allah uzvišeni je u ovom ajetu dao opis tih ljudi Prije nego što je kazao, dakle, oni jedu imetak na zabranjen način. Jedu, hrana im je haram, piće im je haram, njihov imetak i imovina je haram. Jer su to stekli preko mita i korupcije. Kad govorimo o korupciji, ne moguće je govoriti o korupciji bez mita. Dakle, ta, tako da je to inače dvoje se prožima. Ide jedno s drugim. Allah nam prije tog njihovog grijeha spominje jednu njihovu osobinu odnosno osobinu tih ljudi, pa kaže se ma'unel ilkezib. Kao da nam uzvišeni Allah hoće da kaže šta je njihovo svojstvo, dajući inama upozorenje da kada sretneš ljude, takvi osobina, očekuju od njega i korupciju, i mitojte, i, i tu vrstu grija. A šta kaže za njih? Se ma'unel ilkezib. Puno slušaju laži. Učenjaci kada tefsire, odnosno od komentarišu u ovaj ajet, kažu Ovo ne znači samo puno slušanje laži. Ovo znači e, konstantno, stalno, permanentno slušanje laži, uživanje u lažima, druženje s lažljivcima i govorenje laži. To je njihova primarna osobina, da tako kažemo. Na bilo kojem mjestu, u bilo kom vremenu, nego se pojave, vole sjediti sa lažljivcima, vole je slušati priče koje su laži i vole je da šire laži. I to je osobina ljudi koji se bavi mitom i korupciju. To je na uzvišenje Allah Đalešanu jer je i mito i korupcija u jednu ruku laž. Svaka laž je obmana. A mito i korupcija nisu ništa drugo nego laž odnosno obmana. Pa uzvišenje Allah Đalešanu na jedan sugestivan način nam podcrtava da je to njihova jedna izrazita osobina. Ljudi koji mnogo lažu koji slušaju laži koji pričaju laži da se bave jednim takvim grijehom ali ima još jedna interesanta stvar vezana za ovaj ajet s obzirom na, na, na način kako je uzvišeni Allah Đelešanuhu kazao ovaj ajet Semma'une lilkedib ovdje je došlo uh, u stilistici Kur'ana ovo je podebljano značenje potvrđeno značenje nije kazano uh, Semmi'u lilkedib vole je slušatila nego Semma'une ovo Semma teštid na ovom slovu m", označava potvrđeno pritvrđivanje te njihove radne, znači stalno, konstantno, ne prekidaju sa lažima i sa slušanjem lažima. A u istoj toj formi, istom tom figurom, stil, stilskim izrazom je kazao i za, za korupciju kojom se bavaju ti ljudi. Eka lune li sojad? Nije kazao eka lune. Nego eka lune. Potvrdio puno voli da se bavi korupcijom. Puno voli da se bavi nito. Dakle, riječ o Stanovnicima Medine, sljedbenicima knjige u vrijeme Muhamada sallallahu i vesellem, gdje uzvišeni Allah Želšanu govori dakle, o njihovim dijelima i na izrazi, izravan način je spomenuo mitu i korupciju, karakterisao ga ka, ka, kako bismo čitali Kur'an, odnosno sljedeće ajete, kao jedan od velikih grijeha kojeg musliman mora da izbjegava i laž i slušanje laži i govoreње laži i pričanje laži a u isto vrijeme obzirom da je došlo zajedno u ovom ajetu laž i korupcija i mito uzvišeni Allah je strogo zabranio bavljenje bavljenje korupcijom i davanje mita obzirom da to ide da to ide u pakijetu drugi primjer ćemo navesti Uh, u wa gdje Allah izramlo kaže ja jehalladinaamnu la taakuloo amalakum bainakum bil batili wa tudluhu biha ila al hukami lataakuloo fariqan min amali nas bil ismi wa antum ta'lamun kaza allahu jashanu o vi ko iviruite o vjernici nemojte jedni drugima na nedozvolen na zabranjen način putem korupcije putem mita jeste jedni drugima imitke i nemojte se na takav način sporiti pred predsudijama znate da ste pogriješili i da ste učinili grijeh. A opet ljudima uzimate njihovo pravo, odnosno bavite se mitom i korupcijom. Učenjaci kaže da je ovo drugi ajet u kojim Allah izravno spominje bavljenje mitom, odnosno bavljenje korupcijom i naravno u pakijetu sa, sa njom ide i, i mito. Ovaj ajet je objavljen nakon ajeta o postu. Je ajeta o Ramazanu, gdje Allah daje propise vjernicima što je to Ramazan, kako se posti, pravila neka ovaj vezano za post odnosno prilaz ženama svojim i tako dalje i tako dalje. Nakon tih ajeta o postu i o Ramazanu Allah objavljuje ovaj ajet. A nakon ovog ajeta interesantno je da dolazi ajet o mlađaku. Islamski učitelji su kazali zašto Allah dželešanu nije ajet o mlađaku objavio odmah posle govora o Ramazanu i o postu? Zašto? Zato što bi bilo logično jer je utvrđivanje mjeseca Ramazana vezano sa viđenjem mlađaka, je tako? Ali između te ta dva, dvije vrste ajeta je došao ovaj ajet o mitu i korupciji. Kažu učenjaci, Allah nam hoće da kaže, o vjernici, vi kojima je Allah propisao da postite od jela i od pića i od tjelesnog uživanja u toku dana, od zore do zalaska sunca, jedan mjesec, jedan mjesec u godini, znajte da nije samo to jedenje, da nije zabranjeno samo tada jesti. I, i, I piti. Ima još jedna druga vrsta zabranjenog jedenja. A to je mito i korupcija. Da nekome na nepravedan način ili na pokvaren način ostvariš neku korist, uzimajući tako pravo drugome eventualno, i da na pokvaren način ti ostvariš za sebe pokorist. Znači, ima jedna druga vrsta za uvijek, do sudnjeg dana zabranjenog jedinja i, i pijenja, da tako kažemo, A to je mito i korupcija. Zabranjeno vam je u Ramazanu da jedete od zore do zavazka sunca, ali znajte da je cijelu godinu i svih 365 dana u godini i do sudnjeg dana Allah zabranio za vazda i za uvijek jedno drugo jedinje, a to je da se bavite mitom i da korupcijom, da podmićujete, da plaćate zarad nekih svojih ličnih interesa, da na takav način ostvarujete neke svoje potrebe u svome životu evo ovdje što ste spomenuli da je to haram imetak ko se bavi time a znamo da je poslanik sallallahu alajhi ve sellem u jednom od svojih hadisa spomenu da je uslov za primanje dove da te bude halal imetak hrana od jela i tako dalje možete nešto Otome tome spomenućen. mislim da je vrlo važno pošto često dolazimo u situacije kada imamo potrebe da dovimo da molimo Allaha za, za ono nešto što što nam treba a možda nismo se pripremili nismo odšli svoj metak Upravo tako ono što mi jedemo ono što mi pijemo ono što imamo od ormara, od kreveta od, od bilo čega što pripada nama što je naše vlasništvo, što je naš imetak vrlo je bitno Uh, bitan momenat halalnosti tog našeg imetka u pogledu primanja naših doova, u pogledu bereketa u našim životima, u pogledu sloge u kući, u pogledu dakle napretka u životu, u pogledu poslušnih Fina i Haitl djeci, sve su to stvari koje se odražavaju na čovjekov život ovisno od toga koliko je njegov imetak halal ili haram. I ljudi ovim stvarima ne razmišljaju. Ljudi danas će uh, radije pristati na to da preko Ee, ovakvih nekih nedozvoljenih radnji preko mita, preto, preko korupcije, dođu do nekog sitnog dunjalučkog zalogaja, a nisu svjesni da će ih to koštati njih lično, njihove supruge, njihovu djecu, njihove unučar, da će li biti možda lišeni bereketa, da će biti lišeni rahmeta Allahovog na ovom svijetu, a u budućem svijetu da ne govorimo, da ne govorimo. Imam nevevi je uvrstio u svoju uh, zbirku hadisa 40 er nebavija, znači poznati 40 nebavija hadisa. Hadis koji izabljujem imam Buharija, imam Muslim. Uh, o, o čovjeku koji je jednom prilikom došao u poslaniku sallallahu alajhi ve sellem, ovaj izgledao tako pobožno, tako sklušeno, tako predan Allahu da je kaže bio sve razbarušene kose, nije vodio računa više o svom fizičkom izgledu koliko se bio prepustio je uh, ibadatu vjeri asketizmu i tako dalje tako a poslanik sallallahu alejhi ve kaže i taj čovjek kaže podigao ruke i kaže ya rabbi ya rabbi vidio ga poslanik koji videla ga ashabi kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa juziya fi al-haram fa kaže a taj čovjek jede haram pije haram odjeća mu haram Mati i babi ga zadojili haramom. Kako će mu Allah primiti njegov do. I svi treba da se zapita. Često dovimo Allahu te tebari Allah. kv. Često nam naše dove možda budu uskraćene. Ne razmišljajući o zalogaju koji se možda jučer stavio u usta. Oplači koji si dobio, a nisi je zaradio u na neispravan način. E zamislite tek šta je sa onima koji se na jedan Ovaj, svjestan, organiziran način bave mitom i korupcijom kao što do nas u svijetu toga ima. Ljudi dolaze do posla, ljudi dolaze do fakulteta, ljudi dolaze do raznih privilegija, raznih povlastica u svojim životima, ostvarujući razne, one kratke, malo, male dunjalučke koristi, koristeći se podmićivanjem, koristeći se laskanjem, koristeći se tim nekim protu uslugama, koristeći se da kažemo korupcijom i vrlo je bitno napomenuti da korupcija, odnosno mito, ne mora značiti samo da nekome staviš kovertu e, određenu svotu novca i da mu to daš. Mito i mito može značiti, e, obzirom da se danas to upakuje u razne celofane. Mito će značiti, ako ja namigivanjem drugoj osobi Ostavim neku korist time mu stavljajući do znanja da ću ja njemu valjati na drugom mjestu. Ovo može izgledati kruto i konzervativno. Ali ako bismo pogledali suštinu to u istinu jeste, jeste mi to odnosno podmićivanje, ostvarivanje koristi, Pridobijanje Pridobijanjem, ne, ovaj ti koristi, donjački koristi na račun toga što ćeš ti njemu valjati na nekom drugom mjestu u drugom vremenu davajući mu unaprijedoznajmlja da će da ćeš mu izaći u susret. Nije problem da mi budemo bratski raspoloženi jedan prema drugom, prema drugome da se pomažemo i tako dalje i tako dalje. Ali ako se baš desi situacija da meni treba, ja dođem pred tebe. Pa ti dam neki işaret da mi to završiš, završiš, a ja ću tebi na drugom mjestu preko nekih drugih svojih ljudi i tako dalje i tako dalje. Nema sumnje da je to mi toj i korupciji i da se toga treba čuvati. Jasno. Evo, čuli smo dva primar koji ste spomenuli iz Korana, koji govore o korupciji i hadisa koji govore na tu temu. Sve što mi več kažemo u ovom našem predavanju, u ovom našem dersu, nije, je samo jedan mali, mali dio od onoga što se može naći u izborima islama. I, i, I ove ajete koje smo spomenuli iz Kur'ana, oni su samo jedna kapu mora onoga što, su, što je Ulema govorila na tu temu. I što je došlo od mišljenja učenjaka, od mufesira, komentatora Kur'ana po pitanju ovih ajeta. Ali zbog ograničenosti prostora ne možemo. Bilo bi dobro kada bi obila jedna poruka da ljudi svate samo da otvore oči šta je to, koliki je to problem. I da eventualno ako neko ima problema s tim da se od toga pokaje i da moli Allah da mu oprosti. Tako ćemo isto sad spomenuti samo neke od hadisa poslanika sallallahu aleyhi ve sellem. Uh, hadis kojeg uh, uh, bileže sakupljači sunena u pet uh, sunena hadiski zbirki uh, U kojem poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže Neće ući u džennet onaj koji se bavi mitom Odnosno ko daje mito, odnosno onaj koji se bavi korupcijo Imam Ahmed u svome musnedu Je zabilažio hadis poslanika sallallahu alaihi wa sallam od Abdullah ibn Amra Da je Poslanik Alislam rekao I onaj koji posreduje U tom procesu U davanju mita, Odnosno bavljenu, bavljenu, u procesu bavljenja korupcijom Ovo je vrlo bitan moment I Poslanik Sallalala Islalem nije džabao u spomenu I onaj koji posreduje Jer su mnogi danas posrednici U svim tim robotama koje se rade I koje se dešavaju Imam Tirmizi je zabilježio hadis Poslanika Alislam u kojem se kaže Uh, val onaj koji daje mito i onaj koji prijima mito oni koji se bave korupcijom će u vatru, odnosno u džahennem Abdullah ibn Abbas radijallahu ta'ala anhu od poslanika li s.a.v. prenosi jedan hadis u kojem jasno stoji uh, da je pojava mita, odnosno korupcije ili korupcije uh, jedan od preznaka sunnjeg dana kojem poslanik Islam kaže pet je stvari koje će ljudi presudni dan dozvoljavati a one su inače zabranjene ali će ih oni pakovati u razna razne celofane da to malo ljepše izgleda i tako dalje i tako dalje pod raznim izgovorima drugačije nazivati tako dalje i pazite kaže dozvoljavati je alkohol nazivajući ga drugačijim imenima to će biti opojno piće ali samo zbog toga što nije pivo kobiva nije nije ovaj nije alkohol Ljudi će dozvoljavati kamatu nazivajući je trgovinom. Ljudi će dozvoljavati ubistva, pravdajući se strahom. Danas u svijetu ljudi ratuju, odošli je tamo ratuju po Iraku, po Afganistanu, boje se nekog terorizma. I ubiše zbog toga stotine hiljada ljudi je do sada stradali, nevinih ljudi. Pravdajući se strahom ubijaju ljude. Ljudi će se, kaže, baviti ovaj, mitom i korupcijom nazivajući je hedijom. Te. nazivajući to ediju i ljudi će se peta stvar baviti uh, bludom nazivajući ga brakom. Note, danas imate ovo <clears throat> ovaj momenat gdje u nas najavljuju legaliziranje da Allah dragi sačuva ovaj prostitucije gdje će svaki muškarac ovaj moći na legalan način o, otići ovaj u, uprazniti svoje teniske proaktivnost, zadovoljiti strasti. Uh, naravno vjerovatno mimo znanja sve supruge ali ovaj na neki način država je to legalizirala postojanje dakle prostitucije ukoliko do toga dođe uh, nadamo se da neće inša Allah dakle postanik sallallahu veselem je kao preznak sudnjeg dana najavio između ostalog masovno bavljenje mitom davanje mita, uzimanje mita odnosno bavljenje korupcijom uh, uh, jer, a, a ljudi će s druge strane to sve na, nazivati hedijom Subhanallahu koliko je poslanikova riječi, koliko su one e, i hadzaz, odnosno nadnaravnost e, poslanikala ih selatova selam ukazuju na njegovo poslanstvo. E, I uistinu danas se to dešava. Na nas ljudi kada ne znaju ili kada hoće same od sebe da pobjegnu, e, jer znaju da su učinili nešto što je veliki grijeh, znaju da, ne, da to nije u redu. Znaju ljudi da to nije da to vodi u propast i njih kao pojedince i društvo i državu i narod. Op, želeći se oprati od svoje, pred svojom savjesti uh, Nazivaju to hedijama Mi smo toga svedoci. Kada smo već Kod hadisa poslanika ve sellem, Imam Bukhari u svome sahihu Je zabilježio Da je peti pravedni halifa Omer ibn Abdul Aziz Radi Allahu ta'ala anhu Kazao U vrijeme poslanika sallallahu aleyhi ve sellem hedija je bila hedija A u naše vrijeme I u vrijeme ljudi Kao što smo mi Među koje spadam i ja Pazite u, njihov, u njegovo vrijeme to je 300 godina Posle poslanika sallallahu aleyhi ve sellem Kaže to nije hedija Nego je to korupcija Odnosno mita Pa se bilježi isto tako Kod imama Bukhari u Sahihu Da da je jednog dana sjedio sa svojim ministrima oko sebe savjetnicima, Omer ibn Abdul Aziz i je se zaželio jabuke, pazite nije imao friške halifa nije imao kod sebe friške jabuke zaželio se jabuke pa neznajući ne znajući jedan od njegovih tih savjetnika otišao, nabavio razumijetel, kilo jabuka i donio mu, kaže Bujrum, halifa ovo ti ja donosim kao tvoj vezir a onda je on, kaže, pomirisao i vratio Ne htio da uzda da, da proba da okusi jabuku za koju bismo mi sad evo, jaj ti vjerovatno bismo to ono normalno normalno jel čuj kad ješ odbit Međutim on ima ka on njemu kaže zašto odbijaš Halifa Pazarnije kaže jebu Bekr Zar nije poslanik jebu Bekr i Omer i Osman i Ali radijallahu anhum zar nisu uzimali hedije? u ti hedije od mene ne U vrijeme proslanika Liša Latvijsala, hedija je bila hedija. Hedija se davala, samo ti bahne na vrata poklon. Ne znaš ni zbog čega, nikako ni od koga. A u naše vrijeme, ljudi želi da se dodvore jedni drugima. I ne daju poklone i hedije dok ne čuju da ti nešto treba. Pa kad ti treba, onda ti donesu, ali u tebe nešto drugo traži. U naše vrijeme tu nije hedija. U naše vrijeme tu mitu i korupcija. Pa je, kaže, vratio sve, nijedno nije ti uprugati. To je takozvana priprema terena sa, sa tom hedijom. Priprema te, upravo tu. Upravo tu. I kada smo spominjali onaj ajed u kojem Allah Đelešanohu kaže uh, uh, nemojte, se, uh, nemojte jedni drugima otimati na, na nepošten način i metke, sudijeći se pred sudijama, sudijeći se pred kadijama. Allah nam da jedan i šarete Da... Uh, uz dužno poštovanje prema profesiji, prema ljudima, prema uh, pojedincima koji su izuzetno i pošteni i čestiti. Ali, uh, obzirom na položaj, na vlast, na uticaj, na pritisak koji se vrši, da ljudi koji su u sudstvu, u nekim fu funkcijama koje su u društvu od bitnog, vitalnog značaja, da su uglavnom oni po najviše izloženi uticaju i mita i korupcije i da se najčešće baviti ime. Allah za što? وَتُدْلُ بِيَا إِلَى I nemojte se natajn, zbog toga sporiti pred sudijama. Ovdje je jedan, jedan išaret, kako kažu islamski učinjaci, eh, kaže da, da, da je vrlo često eh, slučaj mita i korupcije zastupljen kod ljudi koji su u, u društvu, u državi, na određenim funkcijama, na određenim položajima. Eh, ne eh, eh, suosjećamo s tim ljudima, ali eh, obzirom na pritisak Malo, malo duđi neko da te moli, malo, malo neko, neko bi da ti se dodvorava, malo, malo neko ti se poltronira, razumijete? Nije to ni lahko, treba te ljudi razumit, ali treba napraviti jedan sistem u kojem će se jednostavno onemogući svaki pokušaj. Da, sad neko vodi i na večeru i na sad neki ugođaj, Upravo. tek tako odjednom. Možda vam napraviti neku razliku između hedije i hedije, tako da kažem, da recimo sad da neko ti uradi uslugu čisto onako uh, i što mi je to posao, onako srdačno uh, te prihvati i primi, završen posao, sve ne trvati, višaj da kažem, uh, da stvarno bude to hedija nakon urađenog posla, onako čovjek želi da se na neki način oduži. Da. Možemo da pa, duži smo neki... u ovoj emisiji spomenuti, bar ukratko i taj moment, ali mo, dozvolit mi samo još minutu prije toga jedan uved, uvod vezano za ovu hediju i sve ovo. Znači, kod nas u Bosni se danas posebno mnogo dijeli hedije. I sad, trebali bismo malo da to o tome razmislimo i proanaliziramo. Nešto je neobično puno hedija. Gdje god dođemo, nalke se hedije spremaju, razumijeta. Kese tako zvane. Kese tako zvane, seker. Ima i to primjer u Kur'anu, subhanallah. Kur'an je knjiga univerzalna, božanska riječ. Sulejman, alaihissalatu vesselam. I ona sad, kraljica, kad je čula da je došao jedan Sulejman koji vlada svijetom i da će doći njeno kraljevstvo zauzeti i zavladati i ona sakuplja sad oko sebe one svoje meleune odnosno savjetnike ministre ako ćemo današnjim rječnikom kazat i ona uh, savjetujući se sa njima ona dolazi na ideju i kaže wa inni mursilaton ileihim bihediyet fanaẓira bima yerja'u al-mursalun aha kaže ja ću njemu poslati hediju pa ste u Kur'anu to je doslovno stoji bihediyet Hedija je u arapskom Hedija, jel, to je arapska riječ. I kod nas koja se udomačila. Kad je pa ćemo vidjeti kako će se onda naše iza slanice vratiti od njega. Ono u smjeslu kad dođe Hedija vidjet ćemo kakva je onda priča. Pridobit ćemo njega. Jest. Znači ona svjesno ide na to da kupi njegovu na blagonaklonost, da kupi njegovu milost, da mu se dodvori itd. Itd. Itd. i tako itd. Jer je čula da Sulejman ide da vlada svijetom. I pastite sad. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِ الدُونَي بِمَالِمْ فَمَا آتَانِي اللَّهُ خَيْرٌ مِمَّا أَنتُم بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرِحُونَ Subhanallah Kaže Allah Jalšanu Kada su došli njeni iz oslanici Suleimanu Kao poslanik On je prokužio njihove namere Naravno Nadahnut od Allah Jalšanu On im kaže Ono što je meni moj gospodar dao Je bolje od toga što mi vi dajete Odnosno od tih vaših hedija Ali ima još jedan momenat veoma važan. Gdje on kaže: "Bel entum bi hadijetukum tafrahun", mis te narod koji se raduje tim hedijama. Mis te narod koji uživa u tome, mis te narod koji se time bavi. Islamski učenjaci za iz ovih, ova dva ajeta zaključuju sljedeće zaključke. Prvo, mito i ko, ovdje očite primjer da je ovo bio pokušaj mita davanja mita, ili odnosno bavljenja korupcijom, odnosno pridobivanja Na, nečije naklonosti na nepošten način, ja, potkupljivanje. Kaži islamski učinjaci, ovo je dokaz da je mito i korupcija uvijek bilo zabranjeno u islamu. Od Adem alaih selama do Muhammeda sallallahu alaih selama i ostaće do sudnjih dana. Znači na jedan nepošten način da ostvaruješ neku svoju korist. Drugo, mito, odnosno korupcija, je veoma star fenomen u ljudskom rodu. I ljudi su se od davnih, davnih dana, odnosno od našeg pravotca, odnosno Adem Ali Islatovi Islana, tako kažemo, kroz historiju čovječanstva bavili ovim ovakvim rabotama i stvarima. Što se vidi iz ovoga? Treći, kažo islamski učenjaci, subhanallah, ovo ovaj lijep zaključak, vidimo da su i ta vremena ljudi svjesno znajući da je to mito, da je to potkuplivanje, da je to e, poltronstvo, da bi ostvario neku svoju korist. Mito nazivali hediju. I ovdje ona kaže, bi hedijetikom, poslat ću im hediju. Znači, ljudi su kroz ta davna vremena, kroz damnin, od, od damnina, mi nazivali hedijom. I sve te koruptivne radnje, oni su to upakivali u razne celos, celofane. I treća, četvrta stvar koja se iz, ovih ajeta, iz ovog ajeta zaključuje, kažu islamski učenjaci, je to da ljudi koji se bave mitom i korupcijom, oni su sretni zbog toga. Jer je Suleyman, a.s. njih vratio, svoj, njihovoj kraljici i rekao, vel entum bihedi jetikum te frehun, vi se radujete. Vi ste ljudi koji se radujete tome. Vi uživate u tome. I ovdje je dokaz, kako kažu velikani, naši učenjaci, da ljudi koji se jednom bave time, bave se za vazda, i da oni jedno, naprosto uživaju u tom tome. I da oni ne znaju ništa drugo, ni, ni na jedan drugi način u svom životu ostvariti neku do, neko dobro, neku dobrobit, neku korist osim da daju mito, da plaćaju, da poplaćaju, da na takav način ovaj raznim rabotama preskrabljuju sebi sebi određenu korist. Evo vidimo kako ste vi spomenuli da su sve te hedije upakovane u mnoge celofane, pa mnogi to nisu ni primijetili, ni vidjeli, ni obraćali pažnju, nisu uopšte znali. Spomenu se da je to veliki grijeh. Kako sad svi oni koji, evo, koji su nas pratili, koji su saznali, radili su toga nešto, šta je sa njima, kakav je njihov, kakav je odnos islama prema takim koji su tu radili, imali nade za njih šta se dešava. Um, vidite, Što se tiče samog mita, odnosno u širim smijeslu korupcije, treba naglasiti da oni ljudi koji dadnu mitu prema većini islamskih učenjaka, iako postoje mišljenja da bi trebao Na primjer, ako smo ja i ti dobili posao plativši nekome za to ili preko nekog svoga, a treća osoba trpi zbog toga koja je od nas kvalificiranija, koja je sposobnija, koja je zaslužnija za to mjesto, trebali bismo se halaliti sa tom trećom osobom, trebali bismo povratiti ono, one pare koje smo nekome dali, tako dalje, tako dalje. Zašto neki učenjaci Uh, kažu da nije to potrebno, jer se izaziva veća smutnja. To bi sad bio jedan čitav proces kada bi se to otvorilo, zamislite. Znači, koji, ko, koja se tu fitna, smutnja stvorila, nego naprosto učiniti iskrenu teobu uzvišenom Allahu Đalašanu, moleći ga da nas i naš imetak pročisti od onoga dosadašnjeg, ako smo se bavili time. Da nas ne kazni zbog toga. Da nam dadne hajr i bereket u našem imetku. Da ono što je od hrđavog u našem imetku, da to iščisti od nas. Da nas na ovom i na budućem svijetu sačuva od patnje. I da se više tom grijehu nikad ne vrati. Nikad, za nikad. Inša Allah, uzvišenje Allah će oprostiti. Uzvišenje Allah će oprostiti. Uvijek kažemo inša Allahu ta'ala, jer uzvišeni Allah, ako hoće, on može i kazniti svoga roba, jer i je njegovo znanje savršeno, i svoje savršene mudrosti. Ali e, u našoj vjeru je, vjeri je tako da ako se rob iskreno pokaje, kažemo inša Allahu ta'ala, Allah će mu to oprostiti. Mi imamo situaciju da ljudi naši kukaju, Moramo biti iskreni. Kukaju na doktore, kukaju na... Iako ja u svojoj familiji imam doktora, odmah da kažem. Kukaju na polcajce, kukaju na sudije, kukaju na pravosuđe, kukaju na političari itd. itd. A svjedoci smo sami da u najvećem broju slučajeva niko od njih ne traži. Ima izuzetaka, ima sigurno slučajeva gdje, gdje se od ljudi traži ali u većini slučajeva niko od njih Međutim ljudi sami dolaze s time. Želeći u startu pridobiti nečiju naklonost, nečiju ljubaznost, nečiju pažnju, želeći stvarati tu neku korisa za sebe. Postavljamo pitanje. Je l dozvoljeno dati hediju kada odeš doktoru dati nešto, da te pregleda, da ti pripazi nekog hasa tvog u bolnici i tako dalje i tako dalje? Uzmitanje to ništa. Uzmite, nije to ništa. Yes. To je samo pažnje, znak pažnje, pažnje tu. Yes. Nije, to ništa. Izvinite, molim vas, tu u ovom slučaju nije hedija. Su, Vi zamene kao doktora znate. Iako ste željni dati hediju jednom doktor doćete nakon svi vam zdravi kod kuće sjedi, ali a ja ovde doktor donijete hediju. E to je hedija. A hedija u slučaju kad je ipak tebi nešto potrebno, to je već podkupljivanje moje pažnje, moje moga, znači sa osjećanja sa vama moje brižljivosti i tako dalje i tako dalje. Jer je mito odnosno korupcija to je krađa. A recite mi molim vas koje je u svom životu imao susret s krađom i od lopovluka. Prilikas. Prilikasni. Da, evo imaćon priliku pogledati i mišljenja to jest odgovori naših sugrađana na nekoliko pitanja anketa koja je vezana za ovu temu korupcije. Pa, definicija, znači, mi korupcije, kad odijemo sada zapislimo negdje i nešto i tako preko štijela, znači, namo što zapislim negdje, da nemam neke štijele i to. Ma, kad ljudi projevši uzimaju od drugih ljudi novac, dr rađene druge vrste, predmet tako ljudi daju za uvid korupciji. Pa korupcija znači uzmanje pare za nešto što jeste zasluženo, što ste uradili. Biti i korupcija sa bb-lići znači baš zavšada da se. Definicija korupcije. Pa ne znam tačno da definiram, to znam što je. Pa to je plaćanje da bi se postiglo nešto. Određem ljudima. Uz što je korupcija pa šta je, ne znam u vezi čega korupcija što god vi kažete znači <laughs> <viča> pripada kao <laughs> adekvatno pa ne znam da li korupcija države korupcija sporta mislim ja najviše me nervira dojče korupcija u sportu korupcija je kad neko na primjer date komito nekom da bi vi na primjer pobjedili na nekom takmičenju i tako <hupcija> Ja evo nakon odgovora na prvo pitanje, kako se zadovoljni koliko uh, naši sugrađani znaju uh, šta je korupcija? Pa stiče se dojam da ljudi, da ljudi znaju uh, ili su iskustvom svojim osjetili na svoju koži šta je korupcija. Par slučajeva je bilo gdje, gdje uh, mladić koji čak po nekom izgledu i studira gdje i po nekoj priči, uh, gdje kaže, ne znam definiciju, ali znam, osjećam ja šta je to korupcija. Nažalost, ako je to tako, da je neko iskusio na svojoj koži, ovaj, pa da je shvatio šta znači mito, šta znači korupcija, ali da se primijetiti da su građani u toku šta je to mito, šta je to korupcija i da su svjesni da je to lopovok, što je vrlo bitno naglaziti. Znači, građani su svjesni da je to lopovok. Obzirom da su u državi, Malo malo priča o tome, obzirom da je na medijima ovaj, malo malo priča o tome, obzirom da ljudi jednostavno svakodnevno na ulici u životu, rješavajući svoje svakodnevne, najobičnije probleme, često se susreću sa likovima, facama koji se, ovaj koji gledaju i zavjeruju samo u džep, hoće li mu neko nešto izvaditi, počastiti ga. E, vjerovatno su ljudi zbog tih situacija i nemili scena upoznati na vlasti toj koži, dakle, iskusili iskusivši, ovaj, znaju što je mito i korupcija. Da. A, idemo pogledati a, odgovor na drugo pitanje. Mm. Je vama konkretno bilo ponuđeno a, da učite Ni, u korupciji? Nije, nije. Ne. Pa nisam ja lično, ali znam mnogo slučajeva. Ja, možete nešto konkretno što je čemu se radilo? Pa dobro, ima tu. Pa u školama naravno da ima, ne znam, nije baš sad u mojoj, ali u većini ja mislim da ima. Pa naravno, ali nisam u to još uvijek u tim vodama. No, ne no, nisam dosadišta, ali ko vidiš šta nije podđivo, niti... Ne znam ja to, ne razumim sad. <laughs> Neslušam, neinteresam. Davanje mita, korupcija, koliko je to prisutno? Šta vi misli? Toga ima previše, svugdje. Pa nisam bio prilice, ali čuo sam dosta priča iz sigurnih izvora da se to odršavalo. Trebao sam vanj da idem da igram poslan poslan, su ljudi, znači, koji su imali leđa dobra iza sebe, a ja sam ostao tu, a znam da sam bolji, mislim. A, znači, da ste vi imali uh, više novaca da ponudite, mislim da biste vi očeli? 100%. 100%, znači, nema tu priče. Mislim, takva nam je čitava država, takav nam je sport koji ima više para, koji ima jača leđa, on ide dalje, a mi ovi, mislim, nije da se hvalim ja sad tu, koji smo perspektivni, Znači, mi ostajemo, stagniramo. Pa mislim da nisam na toliko važnoj funkciji da meni neko nešto ponudio zasadaje. Sve je okej. Okay. Evo što se tiče drugog pitanja. Drugo pitanje, da, da li vam je neko nudio, dakle, Mito, uh, odnosno, da li sam... Traži da učestiti. Jes, da li je neko tražio. Da Na osnovu ovog uzorka, dakle, od nekoliko ispitanika, čini mi se da je jedan bio koji se bavi sportom, da je, da je baš e, izrazito govorio o tome da je, da je bilo situacija, da je svjedočio mitu, ali u svakom slučaju vidimo, dakle, na, na, na osnovu pitanja da li je vam je neko nudio i da li je od vas neko tražio, da se naši građani, nažalost, susreću sa tim. pa ne bi zato što nije sigurno. Nema se kome dati. Ima se kome dati, ali, ali ne, nije ne sigurno, ali nije nije sigurno nigdje. To sam tako čula da da radi, pa ne znam. Pa danas je vrijeme teško reći. Zausako trebalo baš trebalo da boru, sač. Najbitov, najprihvat. Najprihvat i iz verskog razloga što je to ogroman grijeh. Evo ja nešto želio da sam me zezal, na primjer, recimo. Odim do doktora, neki poklončić, čokoladčić tam vam, bolje bi me gledale. Pođem na neku prazi ruku, nekako mi sve nazor, na tezanje, dođi pa naruči se. Čim neke kestice vidim, ove ovaj, gospodine, malo što imaju, što se mučnije, tu ide nekako glac. I ja kažem ovaj, doktorce, ba, šalj mi, ti mi za 5 misje naručila, recimo, za... Abdomen, da, ultrazvuk. Ljudi reku to, znaš, prekonač nekako. Za dva, tri dana. Kaj je pa poslije prioritet? Pa kak je bolj prioritet? Ja umirjem, ali razumiješ, ne znam je. <laughs> da će ja čekat petr sece. E, pa šta ću? Pa rekao, znači, sretnja ova mora glavom krozit. Kaj je, nažal, svima nam je tako. Doktor? Evo, odi, zovem, šta onda očekuješ od drugi. Teško. Teško je ne će biti to to odsjećamo loše ćemo se osjećati zbog toga što smo pristao na taj dogovor i ne bi pristao. Ne ne ne, ja bih pristao zato jer stvarno uh, trudim se u školi da daći znači sad uh, u gimnaziji i hoću da nastavim fakultet jer znam da ću uh, uspjeti bez ikakvog korupcije i biti jer ima dobro prolazim. Pa što ja znam ja pravkarem ne dolazim s tim osobama koju ni Koju, koji prime korupći. Ne bi vam znao reći koja je to, vaš koji su ti. Ne bi vam znao reći. Konkretno, znači, u lice, u lice, ovako ko što mi stojimo tu, ponudjeno. I uh, vi ste odbrili li niste imali novaca? Pa odakle mi novaca. Ne mogu ja stvrti taj novac. Znači, da ste imali novaca, biste ste dali da biste uzmio? Pa ne bi sigurno dao. Ne bi da sam imao. Pa to je to nije ipak ispravno, ono, treba se to postić samim svom uspjehom i treniranjem. Ja. Ne bi, ne vjerujem. Ha, sad to je malo teško reći, čovjek vole da kaže da ne bi, ali u nekoj malo težoj situaciji sada mislim da ne bi, ali Ne Tako, da je bolje dođu, do je dođu do Pa morala bi. morala bi, hvala Bog pa mi ne treba pa ako, ako je to po propisima da ja dam pare pa da bi se učlanio unutra to bi al ako ako to ako nije to po pravilima ipak moro bi se potrud ovaj moro se potruda uđem u taj kvim. ne znam nisam ne bi. Ne bi. A ne nadam se da se truditi da uspije bez novca Ja to savjeto svakoga od toga nema ništa Nikom nemoj davati Ako ne znaš, nisi sposoban, to se to je grevota davati za te stvari. Nauči pa onda polaži. Ako ćemo to po pitanju, to mu je govoriti u školsku. Na osnovu ovog ispitanika koji je e, govorio da, mu je, da je od njega to traženo i da je... E, upoznat sa problemom mita i korupcije vidi se da je, da je mladić e, u, u sportskim vodama i, i uistinu to je još jedan dokaz koliko je to zlo mito i korupcija je zlo koje jednostavno e, od sirotinje u društvu pravi još veću sirotinju e, To je zlo koje ne može se samo zaustaviti na e, korumpiranim sudijama, nači govorim sada hipotetički, e, ne može se samo zaustaviti na korumpiranom doktoru na korumpiranom profesoru, na korumpiranom policajcu. To je zlo koje se širi. E, ono ako ima e, svog pristalicu, svog pristašu, e, svoga promotora u jednoj oblasti života, on će neminovno tražiti svog, svog saveznika i u drugoj oblasti života, u trećoj, četvrtoj, petoj. Na kraju se e, stvori jedan lanac, jedna halka, jedno klupko e, koje je teško iskorijeniti. E, Oni taj svoj zanat prenosi na mlađe od sebe. E, oni tim svojim zanatom takvim svojim rabotama i prljavim poslov, poslovima ugrožavaju rad i život, čestit život, pošteno zarađivanje, oni najčestiti članova svog naših društva. I u tome je još jedan belaj i pogubnost i mita i korupcije. Pogledaćemo i odgovore na posljednje pitanje, to jest koliko smo mi sami doprineli širenju korupcije. Pa narod je to mi najviše krivo, najviše učestvuju u tome i ne to bilo toliko izražajno da narod ne daje i ne, ne učestvuje u korupciji. Pa, ima puno mitaja i korupcije, znači narod se baš uh, kada je to upitalu ne odupiru se baš najviše tobe, je lako ih je potklupiti. Narod, na narod je način najviše kriv zato za to. Oni najviše način to i koriste mi to i korupciju. U najvećem broju slučaja. Kako mislite? Pa na primjer, te ovo zapustili se prakštijele i tako. Mislite da narod uh, prije sam traži? Narod, uh... narod prije traži to nego što odklanja način to zlo. Više narod učitvoje u tom nego što odklanjaju to. Pa da šta? Je kriv za to što je ovaj to nekad... Počne to davati što... i to treba vlast da to spriječe. To treba vlast da spriječe da ne može do, doći do tura. Treba to razbiti jednom. Treba to razbiti, a na kakav način to znaju oni sve. Koliko ljudi sami pristaju na to sve? Pa sve je to u jednom klupku, u jednom koncu. Ne bih hvala. Mislite da, da, da ljudi ne, ne pristaju da se to iskorinilo? Normalno, normalno. To se podrazumijeva da je tako, ali sami vidite, sve što me pitate znate i vi. Pa, ljud su najviše kriv, ali krije je naša država najviše, što to dozvalo, što naši vrhovni ljudi to radi, najviše. Narod je najviše kriv, zato što niko ne razmišlja svojom glavom, svi slušaju nekog drugog i, i idu po toj priči. Najviše kriv krivi narod. To, naravno, najviše je krivi od svih ostalih. S tim ti pripravdeš doktor daš pare i onda kažeš doktor je krivi, pa ti mu daješ pare u principu. Puno toga bi se moglo bez toga završiti, ali ljudi, ljudi sigurno najviše je krivi. Zbog čega? Šta misli? Koliko narod kriv, Koliko samo narod pisane? Nije to? narod ništa krivi, narod je gladan. Narod, narod je natjeran na tako nešto, na tako zlo. Imali smo to zlo u ratu, a imamo ga još teže i sada. Koliko narod pristaje na to da učestvoje daje mi... Narod je krivo, ali moraš. Šta god je tražiš, moraš... Moraš malo podnozeš. Pa normalno. <laughs> ali ljudi, ljudi se, onaj, kako me uradili, bilo šta za uspjeh i ugled. To ovaj... je pa makri moral na vas. Ja. Evo i posljednje pitanje. Ljudi su bile, da kažem, dosta... Iskreni. Ljudi su iskreni. Ljudi su... E, na, naš narod je umoran. Prvo od priče o mitu i korupciji, a e, već koliko vremena od posle rata e, niko da se ozbiljno e, u državi uhvati u koštac sa e, korupcionašima, sa kriminalcima, sa e, onima koji podmićuju onima koji uzimaju mito. Nažalost je da, ljudi, da države i da zemlje I, e, u Evropi, e, mogu biti uzor e, nama ovdje muslimanima držajući, držajući nam lekciju o tim stvarima, kako i na koji način se postupa u tim slučajevima i kako i na koji način se istrebljuje taj problem. To nije teško istrije, iskorijeniti. To trebaju samo jasni zakoni koje već imamo, trebaju samo pošteni, čestiti, pravedni i hrabri ljudi koji će se uhvatiti u koštat sa ovim problemom, po cijenu da svoja leđa podmetnu, podmetnu pod Nati pod rizik. I zato je poslanih sallallahu alaihi wasallam u hadisu koji je bile imam Tirmizi kazao kaže men velil al qadaa e užuina qadaya baina al nas faqad zubiha bighayr sikin. Ona koji preuzme neku odgovornost u društvu, vodeći nešto što je za društvo bitno, neka velika firma, fabrika, vlada, presedništvo, nebitno, kaže taj čovjek kao da je presječen nožom. Kao da je zaklan Ovdje se želi u hadijestu skrenuti pažnja kakav teret on na sebe uzima. I svi oni koji hoće da se bave društveno odgovornim radom, nismo protiv da uživaju u velikim privilegijama. Ne bismo imali protiv ništa da uživaju velike privilegije, počevši od plaća, od naknada, od svega ostaloga što ih treba pripasti i nagraditi u tom smislu. Ali trebaju da se bave ovim stvarima koje će spasiti narod i društvo od katastrofe od Belaja. A mito i korupcija obzira da je prouzilo naše društvo da, da klija iz njega mito i korupcija. Dakle, ovaj trebali bi i morali bi i dužni su ako su svjesni kakva su breme na sebe uzeli. Odgovornost pred uzvišenim stvoriteljem sutra kada dođu pred Allaha da dadnu svoj doprinos. Dakle i da se potrude da to na na tog velikog zla. E, narod je e, dakle svjestan koliko je to uzilo maha. Uh, I sad mi možemo postaviti, odnosno u pitanju se postavlja, uh, u anketi se postavlja pitanje koliko, koliko smo mi krivi, odnosno ko, ko doprinosi, dak, raz... nema sumnje da narod zbog svoje neukosti, zbog svoje stidljivosti da o tome poraz... progovori, zbog svoje uh, učmalosti, zbog svoje uh, ligavosti, nekada su li... ljudi, da kažemo ono jel uh, nekim uh, uličnim žargonom hinje, Pa neće o tome da govori. Nemaju hrabrost, ne, nemaju e, smjelosti da o tome progovori. A znaju za neke slučaje. E, jer će oni na drugom mjestu možda izgubiti neko mjesto. Što opet može se dovesti u pitanje je li mito? Jer prešućuješ mito zbog toga da bi ti sačuvu nešto svoje. E, narod je veliki krivac. Moramo biti iskreni i realni. Mi govorimo sada o ljudima koji su na društveno-odgovornim pozicijama. U, u, u našoj državi, u našem društvu, uh, u našoj domovini. Uh, Oni imaju svoj teret. Oni imaju svoj teret. Oni imaju svoju odgovornost. I pred nama, ljudima, a prvo pred Bogom. Pred uzvišenima Allahom. Samo smo spomenuli sada ovaj jedan hadis koji je opominjena. Kolika je to odgovornost ponijet nešto uh, što je teret uh, društva, volan. Ako Boga u našim emisijama u perspektivima će sad. imati jezno jest vlast i kako treba. Ja. Dakle, da ja, ti, svi mi sutra dođemo uh, pred Allahom Želešanuhu i da tražimo taj i taj bi odgovorno za to. Meni nije dato moje pravo. Pa kada Allah Želešanuh bude svodio račun, a kaže Allah Želešanuhu inna Allah, la, la jazna mu miskale zarle, nikome neće biti nepravo da učinja. Sve će biti po tamo. Ali ovdje treba, ja, ja primjeću mi iz ove ovaj ankete, da, da narod odnosno ispitanici šturo odgovaraju na ovo samo pitanje. Pazite, ja imam situaciju gdje slušam čovjeka koji kuka na vlast, a nivo vlasti je mjesta na zajednici eventualna općina, zamislite što se teko onda radi na nekim višim nivoima. Kuka na neke ljude iz te svoje sredine, Kako su svi pokvareni, kako je to sve uzelo maha, sve to jedni drugi je guraju u svak svoju familiju, sve to štele, sve veze, sve plaćanje, sve, sve, sve. A onda u nastavku priče kaže imali smo i mi i svoje familije tog i toga, ja njemu kažem što ti nas ne guraš tako. Pazite, znači e, narod ljudi moraju se prvo educirati o tome šta je to s Božije strane. Evo mi smo sad govorili sa vjerske strane šta je to mito i korupcija. Ovdje nije problem što uh, se neko drugi uh, uh, ajda kažemo na podržava u nečemu što nije ispravno, nego je uh, ovaj slučaj što se spomenuli, nego je problem što, što nije mene. Jel? Upravo tako. Upravo tako. Znači, problem je znači, daje mito i... Ili... Samo što njemu ide korista. Ješt, da, je, da, da sam ja u pitanju, to bi bilo sasvim ispravno. Razumijete? A, a standard koliko, Kroz je primjer koliko možemo uh, zaključiti zbog uh, vjerskog prvenstva neznanja možda dosta ljudi, ja da ne kažem, i većina tako posmatra, što je, što je možda tragično. To je problem zato što nismo mi ostvarili uh, da. neku dobit, neku korist, a neko tamo ostvaruje. Uh, ko, koliko je to svijest kod uh, nas? Pazite, znači vjera čovjeka izgrađuje. Sve što je čovjek jačiji u vjeri, on je sve više svjestniji, samosvjestniji, podbrojan svjestni Boga. Svjestniji uzvišenog Allaha te bareke veteahu. Ta svijest o Allahu Đelešanuhu, ta samosvijest, ta spremnost na samo prekor, na samo obračun, to duhovno uzdiganj, uzdizanje čovjeka će sačuvati o tih stvari. A nažalost, mnogi bošnjaci su u jednom totalnom mraku po pitanju znanja ovi, o islamskim propisima na ovu temu i po pitanju primjenjivanja, odnosno življena vjere uopće u totalnom mraku. I znači bro pod bro jedan treba se e, ljudima objašnjavati, evo je jedan skroman pokušaj ljude podučavati, ljudima govoriti, ljudska srca će prihvatiti. Ljudska srca vjerujete mi, osjetiti šta je ispravno. Ja sam sretao ljude koji su ober kriminalci, koji su pravi kriminalci. Pio kafu sa njima. Znači sjedio za stolom, dakle, sretneš se, u takvoj se situaciji nađeš da sjedneš, sjedneš popiješ kafu, suki i Allah je manet. Ali e, objašnjavajući i razgovarajući o nekim vjerskim stvarima s tim ljudima, ti jednostavno vidiš da oni, njihova srca, ipak ono što je čista vjera, da prihvataju. I da su spremna prihvatiti. Samo im treba pomoći. Treba ih pogurat. Treba im neka e, e, kapisla, neka, neko punjenje. To će biti e, imam, to će biti a to će biti učen čovjek, to će biti daja koji će objasniti, koji će pojasniti, koji će podučiti, koji će svojim primjerom pokazati, razumijete? To samo duša želite? Moraju, naravno, naravno o, o tome govorimo. Ljudski je duša jednostavno su a, imaju u sebi taj jedan čip po kojem prepoznaju dobro, ono univerzalno dobro. To je taj čip koji je Allah želešanu u ljudsku dušu spustio. To je ta fitra koja se probudi u čovjeku iskonska priroda, ona stoča iz nje, koliko god bila zaprljana. Ona ipak u određenoj mjeri e, uz pomoć određenih Allah dželle šanu određenih ljudi i savjet niti nasvijati dakle može spoznat, može primijetiti, može uočiti razliku između dobra i zla. E pazite, Zato je velika potreba za pojedincima u našem društvu iz reda uleme, iz reda učenjaka, iz reda pobožnih ljudi, iz reda pobožnih političara, iz reda pobožnih ekonomista, policajaca, doktora, da oni kao pojedinci ponesu taj teret objašnjavanja narodu. Razumijete Nije jednostavno. Pazite, mi imamo situaciju da dođemo da polcajcima se svakodnevno nudi to. I ne treba zasve okriviti tog jednog čovjeka koji živi od jedne skromne plaće policijski sasvim skromni plaći, da kažemo mizerni plaći. I on se nađe u situaciji da svakoga dana on mora, ima propis koliko će auta zaustaviti, a kakvi su nam vozači na cestama, uglavnom se ima šta zapisati u vidu kazni, i onda jedno stalno čovjek bude u iskušenju, razumijetelj da mu se nudi i to. Treba i njega razumit. A onda isti taj naš narod koji, koji uh, govori koji galamiši i koji kukana na te i takve Spremanje da ponudi to isto. Znači, treba izgrađivati tu svijest. Drugi, drugi problem je problem što država jednostavno, ovo smo sada govorili o toj podizanju vjerske svijesti, i pojedincima koji to trebaju da promiču u narodu. E, drugi problem je jednostavno sistemu državi. Država ima i zakon, ima i podzakon, ima i akte, ima i amandmane. Sve država ima. Ništa ne fali u državi. Ali opet se svodimo sada isto kao što treba da bude pojedinaca koji će svjerske strane to promicati, koji će biti uzor, primjer, utvr, pa makar pucalo po nje ovim leđima. Da i u državi bude takvih ljudi. Spremni da pukne po vlastitim leđima i vlastitom džepu, ali da se ostane ustrajan. I Allah mi, kada bi se tako radilo, za kratko vrijeme ljudi bi shvatili ko je pravi čovjek, ko je dobro za ovo društvo. I šta je dobro za njega. I šta je dobro za njega. Ljudi bi to prepoznali, ljudi bi svatili. Jasno. Evo pred samim sam krajem emisije da vas salazem za nagradi što smo ovako na lijep način približili kroz Kur'an, kroz hadis šta je to korupcija. Nadam se da smo razumjeli, da ćemo se klant toga mi smo se oko Bog da družiti kroz emisiju našim svakodnevnicama, za svakodnevnica i u nekima narednim a, temama, a, tako do neke naredne emisije sve negli. Hvala vama na pozivu da vas izviši njadla, žele šanahu nagradi što na ovakav način, evo dajete priliku da se ljudima skrene pažnja. Sada opet ponavljam ima ljudi koji su u tome a koji uh, kada čuju jednostavno jer spremni su da to sve ostave i molim Allah šanuhu, da pomogne sve one koji, koji nijete da se ne bave time da to više ostave. Molim Allah šanuhu, da oprosti onima koji se od toga pokaju a hoće inšallahu te ala. Molim da